би як вітер і ріда, ішла попереду, і морська розступалася хлань перед ними. Вийшли на берег вони, і в небо високе майнули широколунного Зевса, побачили там серед кола зібраних разом блаженних богів одвічно живущих. Стала Афіна, і при Зевсу батькові сіла фетида. Ера, богиню вітаючи, тут золотий подала їй келих з іскристим питвом, і, випивши, та повернула. Батько богів і людей до неї почав говорити. От на Олімп ти прийшла, хоч зажурена дуже, Фетідо. Смуток у тебе в душі невимовний, і сам я це знаю». Та скажу тобі щиро, навіщо тебе я покликав? Дев'ять вже днів між безсмертних триває страшна суперечка. Гектором вбитим спричинена його городоборцем Ахілом. Тіло те викрасти світлого всі вони просять дозорця. Я ж бо славу і тут Ахілові хочу віддати щоб і надалі твою любов зберегти і повагу. В військо йди, і свому синові волю мою перекажеш. Гнівні на нього, скажи, всі боги, і найбільше з безсмертних. Сам я розгніваний тим, що, шаліючи серцем, тримає Гектора він, не пускаючи від кораблів крутобоких. Якщо боїться мене, хай Гектора тіла поверне сам до пряма великого серцем і ріду пошлю пошлює, викуп за сина, нехай до човнів принесе вінахейських, хай подарунки Ахілові дасть, щоб його вдовольнити. Мовив він так не противилась тут срібло нога Фетіда. Кинулась швидко на землю, вона із висот олімпійських і у синівський намет увійшла. Там у тузі скорботній сина застала свого, а навкруг клопотались ретельно товариші його любі, готуючи спішно сніданок. І барана густорунного різали вже у наметі. Мати поважно сиділа біля свого рідного сина, гладила ніжно рукою, і, озвавшись йому, говорила Люба дитино, навіщо й досі в журбі та печалі краєш ти серце собі, забуваючи навіть про їжу й ложу своє? Чи не краще б тобі із жоною в любовних ласках з'єднатись? Недовго бо в мене ти житимеш? Зовсім близько стоїть уже смерть і доля твоя нездоланна. Слухай же швидше мене, я до тебе із вістю Зевса. Гнівні на тебе, він мовить, боги, а найбільше з безсмертних, сам він розгніваний тим, що шаліючи серцем тримаєш гектора ти, не пускаючи від кораблів крутобоких. Отже, віддай його тіло, прийнявши за мертвого викуп. Відповідаючи, мовив до неї Ахіл прутконогий. хай так і буде. Хто з викупом прийде, той мертвого візьме, раз уже сам олімпієць рішуче того вимагає. Стоячи під кораблями, ахейськими мати із сином, довго крилатими так, одне з одним мінялись словами. Зевсь же тим часом. Іріду послав до священної трої. Швидше Ірідо лети. Поспіши від осель Олімпійських до Єліона, великому духом прямові скажеш, викуп за сина нехай до човнів принесе вінахейських, хай подарунки Ахілові дасть, щоб його вдовольнили. Тільки один хай йде, щоб ніхто із троян не йшов з ним». Хай лише окличника візьме з собою старішого віком, правити мулами в повозі міцно коліснім і втрою тіло мерця привести, що Ахіл його вбив богосвітлий, смерті нехай не боїться і страхом душі не тривожить. Провідникому путі йому світлий і тими дозорець, він проведе його скрізь і виведе аж до Ахіла, а допровадить його. До намету Ахіла, то смерті той не завдасть йому, іншим прямо убить не дозволить. Бо небезумний Ахіл, небезсовісний, небезрозсудний, зглянеться він і того, хто ревно благав, пожаліє.